konjunkturkänslig epok dikt av Ingvar Holmberg 1996 Tempo trappas upp på vårt sköna 90-tal. Förändringar går snabbt, min förvirring är total. Lågkonjunktur, så vitt jag förstår, var förr ett långsamt ord, räckte flera år. På 30-talet har jag läst så hade de det och det syntes klart ute i var portmån är. Nu måste man höra på nyhetsprogram- för att veta vad som är bak och fram. Ekonomiinstitutet har just räknat ut- att högkonjunkturen från i mars nu är slut- och nu är det lågkonjunktur, men var tröst. Det vänder till högkonjunktur sen i höst. ekonomi ger sin prognos- och titt som ofta så går den i lås. För oss vanligt folk är det som det är mest. Med falukorv, pizza och någon gång en fest. Och Spanienresa och volv och sport. Och tv med loket och fångar på fort. Och barnen på dagis, pensionen på svag is. Och trängsel på rea med vår moders Besök på kolonin med blommor och bin. Och en pelar äcken. Hos grannens snygga häcken och allt är som vanligt fast konjunkturer växlar och P1 ger prognoser. Oj, klockan är ju mycket, nu går jag ner och låser. Högkonjunktur och lågkonjunktur. Vi gör väl mest som vanligt. Och det är ju tur.